Salme 145. En lovprisning av David. Jeg vil opphøye dig min Gud kongen, og jeg vil velsigne ditt navn til uavgrensetid, ja for evig. Dagen lang vil jeg velsigne dig og jeg vil lovprise ditt navn til uavgrensetid, ja for evig. Jehova er stor og skal lovprises i rik mål, og hans storhet er uransakelig. Generasjon etter generasjon skal prise dine gjerninger, og de skal fortelle om dine veldige gjerninger. Din verdighetsherlige prakt og det som gjelder dine underfulle gjerninger vil jeg ha i tankene, og de skal tale om dine fryktinngytende tingsstyrke, og din storhet vil jeg forkynne. De skal sprudle over med omtalen av din godhets overflod, og på grund av din rettferdighet skal de rope av glede. Jehova er nådig og barmhjertig, sent til vrede og stor i kjærlig godhet. Jehova er god mot alle, og hans barmhjertighet er over alle hans verk. Alle dine verk skal prise deg, Jehova, og dine lojale skal velsigne dig. Om ditt kongedømmes herlighet skal de tale, og om din velde skal de fortelle, for å gjøre kjent for menneskesønnene hans veldige gjerninger og hans kongedømmes herlige prakt. Ditt kongedømme er ett kongedømme for alle uavgrensede tider, og ditt herredømme varer i rekken av alle generationer. Jehova støtter alle som håller på å falle, och reiser alle nedbøyde opp. Alles øyne ser forhåpningsfullt hen till dig og du gir dem deres føde i rette tid. Du åpner din hånd och metter allt levende med hva det ønsker. Jehova er et færdig i alle sineæer og lojal i alle sine gjerninger. Jehova Jehover nær hos alle som påkaler ham, hos alle som påkaler ham i san Han skal opfylle øske til dem som frykter ham, og det rop om hjelp skal han høre og han skal freelse dem. Jehova vokter alle som elsker ham, men alle de onne skal han til intetjøret. Jehovas pris skal min myntale, og la alt kjød velsigne hans hellige navn til uavgrensetid, ja for evig.»